6. fejezet a nyomkereső Kevés katonai alakulatot övez olyan titokzatosság, mint a brit különleges légiszolgálat. Ha mégis van olyan egység, amelyhez képest még a síri csendben tevékenykedő S.C.S. is a Jerry Springer showműsorába illő operett alakulatnak tűhet, akkor az a det. A 14. független hírszerző század, amelyet a 14-es hír, a különítmény vagy a különítményt jelentő, detecsment szót rövidítve, egyszerűen csak det néven emlegetnek, a hadsereg teljes állományából válogatja össze katonáit. A csak férfiakból álló SCS ezreddel szemben itt egész magas a nők aránya. Az egység szükség esetén halálos hatékonysággal tud harcolni, fő feladata azonban a rossz fiúk tartózkodási helyének kiderítése, információgyűjtés a célszemélyekről, illetve a lehallgatás. Soha nem látja őket senki, telepített lehallgató eszközeik pedig olyan csúcs technikát képviselnek, hogy igen ritkán fedizik fel őket. Egy sikeres det akció abból áll, hogy kinyomozzák a terrorista fő helyét, az éj leple alatt behatolnak oda, elhelyezik a poloskát, és napokig, hetekig hallgatják, mit beszélnek a gonoszok. Így jó esély van rá, hogy a terroristák elárulják, milyen akciót terveznek legközelebb. Ezután a Detnél valamivel több zajcsapó SZS megkapja a forró drótot, elrejtőznek a TET helyen, és amint az első terrorista elsőti fegyverét, cafatokra lövik őket. már törvényesen, önvédelemből. 1995-ig Észak-Írország volt a legtöbb Det művelet helyszíne. Az egység által titokban megszerzett információk okozták az IRA legnagyobb felsüléseit. Az is a Detnek jutott eszébe, hogy lopózzanak be a temetkezési vállalkozóhoz, a republikánus vagy unionista terrorista fekszik az érckoporsóban, és a koporsó falnyagában helyezzenek el poloskát. Azért volt erre szükség, mert a terrorizmus keresztapái, tudván, hogy állandóan lehallgatják őket, nemigen találkoznak személyesen, hogy megbeszéljék a haditervet. A temetésen viszont együtt vannak mind, és a koporsó fölé hajolva, szájukat a temető feletti domboldalon felállított, szájról olvasó teleszkópos műszerek elől eltakarva konferenciát tartanak. A koporsóban lévő poloska pedig felvesz mindent. Éveken keresztül jó bevált a módszer. A rákövetkező években pedig a dett hajtotta végre Boszniában a célszemélyek közelről történő figyelését, az ő segítségükkel fogták el az SES osztagai a tömeggyilkosokat és juttatták őket a hágai bíróság elé. A Hazard Management létezéséről Steve Edmond, Mr. Rubinsteintől, a Torontói műgyűjtőtől szerzett tudomást, aki rejtélyes módon visszaszerezte festményeit. A rendkívül diszkrét neve kockázatkezelést jelent, a londoni Victoria kerületben van az irodájuk. A háromféle dologra szakosodott Hazard Management előszeretettel alkalmazott a különleges erőknél megfordult munkatársakat. A legnagyobb bevétel a vagyonvédelemből, VV, származott, nagyon gazdag emberek fordultak hozzájuk, akik nem szerettek volna megválni hihetetlen értékű vagyonuktól. Az ilyen feladatot csak korlátozott időtartamra vállalták, állandó jellegel nem. A második legjövedelmezőbb üzletág a személyvédelem védelem, SV volt. Ezt is csak korlátozott időre lehetett megrendelni, de kisiskolát működtettek Vílcsirűben, ahol a gazdag ügyfelek borsós tarifa ellenében kiképeztethették saját testőrségüket. A hazárd Management harmadik Legkisebb üzletága az F és V, azaz Felkutatás és Visszaszármaztatás névre hallgatott. Pontosan erre volt szüksége Mr. Rubinsteinnek, hogy valaki kinyomozza az eltűnt remekművek hollétét és visszajuttassa őket hozzá. Steve Edmond a lánya kétségbe telefonja után két nappal találkozott a Hazard Management vezérigazgatójával, és elmondta neki, mi lenne a megbízás. Keressék meg az unokámat, ami a költségkeretet illeti, nincs plafon. A különleges erők nyugálományban lévő egykori főnökének sugárzott az arca. Ugyanis még a katonáknak is vannak gyerekeik, akiknek iskoláztatni kell. Másnap Phil Graciet, az ejtörnyös ezred egykori századosát hívta be vidéki házából, aki tíz éve még a detkötelékében kötelékében szolgált. A cégnél egyszerűen úgy hívták nyomkereső. Gracie is leült a kanadai ügyfélel és hihetetlen részletességgel kikérdezte. Arra az esetre, ha a fiú még élne, minden tudni akart szokásairól, ízléséről, még az árnyoldalait is meg akarta ismerni. Magához vette Riki kolenzó két jó minőségű fényképét és a nagyapa magánmobil számát. Aztán bicentett és elment. Két napig szinte le sem szállt a telefonról. Nem akart elindulni, amíg nem tudja pontosan hova megy, hogyan, miért és kit keres. Órákig tanulmányozta a boszniai háborúról, a segélyprogramokról és a helyszínen működő, nem bosnyák katonai erőkről megjelent írásos anyagokat. Az utóbbi hozott szerencsét. Az ENSZ ugyanis most is felállította békefenntartó erőit. A szokásos őrültség elküldik őket békét fenntartani oda, ahol semmiféle béke nincs, amit fel lehetne tartani, majd megtiltják nekik, hogy békét teremtsenek, és utasításba adják, hogy ölbetett kézzel szemléljék a vérontást. Umprofor volt a békefenntartó haderő neve, a brit kormány jelentős kontingenssel járult hozzá. Vitezben Travniktól alig tíz mérföldnyire állomásoztak. Az 1995. júniusában odavezényelt ezred új volt, mindössze két hónappal azelőtt váltotta fel az előzőt. A nyomkereső megtalálta a korábbi békefenntartó alakulat parancsnokát, aki tanfolyamon vett részt Pierre Brightban, a Gárda ezred kiképző bázisán. Az ezredes a hasznos információk valóságos aranybányája volt. A kanadai nagypapával folytatott beszélgetést követő harmadik napon a nyomkereső errepült a Balkára. Nem egyenesen Boszniába az lehetetlen volt, hanem a Horvátország adriai-tengeri partvidékén fekvő kikütővárosba, Splitbe. Szabadúszó újságíronnak adta ki magát, ami igen jó fedő tevékenység, hiszen teljességgel lehetetlen akár hitelt érdemlően bizonyítani, akár cáfolni de azért beszerzett egy levelet az egyik nagy vasárnapi laptól, amelyben a segépprogramok hatékonyságáról kérnek tőle sorozatot. Sose lehet tudni. 24 órát töltött a városban, amely annak köszönhetően, hogy a közép-Boszniába irányuló utazások fő kiindulópontja pontja lett, váratlanul felvirágzott. Ez idő alatt szertett a használt, de masszív terepjáróra és a pisztolyra. Hosszú, rögös utat kellett megtenni a tengerparttól Trapnikig, de biztos volt benne, hogy helytállóak az információi, és az útvonalán nem folynak harci cselekmények. Így is volt. Furcsa háború volt a boszniai polgárháború. Frontvonal alig-alig volt, szabályos ütközet pedig soha. Csak elszórtan félelemben élő, etnikailag homogén közösségek, felégetett, etnikailag megtisztított kisebb-nagyobb falvak százai. Ezek között vándoroltak a különböző katonai bandák, amelyek többnyire valamelyik szomszédos állam nemzeti hadseregéhez tartoztak, de voltak köztük zsoldos csapatok, fosztogatók és magukat hazafiaknak kikiáltó, pszichopatákból verbúválódott paramilitáris csoportok is. Ezek voltak a legrosszabbak. A nyomkereső Trapnikban szembesült az első nehézséggel. John Slack ugyanis már elhagyta a várost. Az Age egyik barátságos munkatársa úgy tudta, az amerikai átment a sokkal nagyobb gyermekélelmezéshez, és zágrában van. A nyomkereső hálózsákban, a terepjáróban töltötte az éjszakát, hogy másnap nekivágjon az újabb kimerítő autóutnak, ezúttal a horvát fővárosba. Itt a gyermekélelmezés raktárában meg is találta John slack aki azonban nem sokat tudott segíteni. – Fogalmam sincs, mi történt, hova ment és miért? – hárította a kérdést a férfi. – Nézze, jó ember! – a kenyerés, ha a múlt hónapban beszüntette tevékenységét. A fiú eltűnt az egyik vadonatúj Lentkrúzeren, vagyis a szállító eszközeimnek pontosan a felével. Ráadásul magával vitte a három bosnyák segéderejű egyikét. A csárstonuják nem repestek a boldogságtól, és most, hogy végre elkezdődni látszik a béke folyamat, nem akartak előről kezdeni mindent. Mondtam nekik, hogy bőven van még tendő, de megszüntették a szervezetemet. Örülhetek, hogy találtam itt szállást. És a bosnyák segítője? Fadil. Az ők keze nem lehet a dologban. Rendes fiú volt. Sokat csíratta a családját. Ha gyűlölt valakit, hát a szerbeket, nem az amerikaiakat. Az pénztárca nem került elő? Az nagy hülyeség volt. Mondtam is a srácnak. Túl sok volt nála ahhoz is, hogy a telephelye hagyja, ahhoz is, hogy magával vigye. De nem hiszem, hogy Fadil azért a pénzért megölte volna. Maga hol volt John? Hát ez az. Ha ott lettem volna, ilyesmi nem történik meg. Lefújtam volna, bármit találtak ki. De Délhorvátországban voltam egy hegyi úton, és egy teherautót próbáltam bemontattatni a legközelebbi városba. Csontszáraz volt a hengertömb. az idióta svéd. El tudja maga képzelni, hogy vezet egy teherautót, üres az olajteknő, és nem veszi észre. És mit tudott kideríteni? Amikor visszatértem? Hát annyit, hogy bement a telepre, fogott egy landcruzert, és elhajtott. Az egyik bosnyák, Ibrahim, látta őt is, meg Fadilt is, de nem beszélt velük. Ez négy nappal azelőtt volt, hogy visszaértem Egyfolytában próbáltam a mobilyjel hívni, de nem értem el. Álatira berágtam, azt hittem elmentek bulizni. Eleinte nem is annyira aggódtam, inkább dühös voltam rájuk. Arról tud valamit, hogy melyik irányba indultak? Aha, Ibrahim azt mondta éjszak felé, azaz egyenesen Travnik központjába. A város központból aztán mindenfelé mennek utak. A városban senki sem emlékezett rájuk. Van valami ötlete, John? Van. Szerintem felvett egy telefon. Vagy még valószínűbb, hogy Fadi vette fel, és elmondta Rikinek. A fiút nagyon hajtotta a részvét. Értesült róla, hogy valahol a hegyekben vészhelyzet van, és már indult is segíteni. Annyira be volt indulva, hogy üzenetet sem hagyott. Látta azt az országot, öregem? Autózott arra felé? Csupa hegy, völgy, folyó. Szerintem szakadékba zuhantak. Majd ha jön a tél, és lehullanak a levelek, valaki felfedezi lent a kövek között a roncsot. Nézze, nekem mennem kell. Sok szerencsét haver. Rendes srác volt. A nyomkereső visszament Ravnikba, kivett egy irodának és szálláshelynek egyaránt alkalmas lakást, és felvette a Boldog Ibrahimot helyi vezetőnek és tolmácsnak. Műholdas telefon, több tartalékelem és zavaró műszer is volt nála. Csak arra szolgált mindez, hogy kapcsolatot tartson a cége londoni központjával. Nekik olyan eszközeik is voltak, ami neki nem. Négyféle forgatókönyvet vett számba, volt köztük ostoba, elképzelhető és valószínű egyaránt. A legabszurdabb ötlet szerint Ricky Kolanzó elkötötte a Land Cruiser-t, elment vele Belgrádba, ott eladta, leszámolt addig életével és beállt Csavargónak. Ezt a változatot azonnal elvetette. Ricky Kolanzó egyszerűen nem ilyen volt, és különben is minek lopna el egy terepjárót, ha a nagyapja meg tudná venni neki az egész autógyárat. Ennél valamivel jobb teória volt, hogy Fadi rábeszélte az ifjú amerikai hogy vigye el kocsikázni, majd az öt pénztárcájájáért meg a kocsiért meggyilkolta. Elképzelhető. Ugyanakkor Fadil boszniai muzulmánként útlevél nélkül nem jutott volna messzire, se Horvátországban, se Szerbiában, hiszen számára mindkettő ellenséges terület, a helyi autópiacon pedig kiszúrnák az új Land Cruisert. Három 3. egy vagy több idegennel, aki vagy akik ugyanezekért a földi javakért megölték őket. A vidéken minden kontroll nélkül kószáló szabadúszó gyilkosok között akadt egy pár kisebb csapat, Mujahedin, azaz közelkeleti keleti iszlám fanatikus is, akik üldözött boszniai muzulván testvéreik megsegítésére érkeztek. Közismert volt, hogy addigra már végeztek két európai zsoldossal, bár elméletileg ugyanazon az oldalon harcoltak, ezen kívül egy segélyszervezet egyik munkatársával és egy muzulmán autószerelővel, aki nem akart nekik ingyen benzint adni. Mégis John Slack elmélete volt a befutó, mégpedig utca hosszal. A nyomkeresőt át Ibrahim kíséretében nap mint nap gyalogolt pár kilométert valamelyik Travnikból kivezető úton. A bosnyák férfi lépésben követte a kocsival, miközben ő az útszélét pásztázta, és minden egyes meredek lejtő lenézett a völgybe. Legjobb tudása szerint végezte a dolgát. Semmi nem került el a figyelmét, szép lassan, türelmesen kutatott, nincs -e valahol keréknyom, nem sérült az útpatka, nincs -e valahol az útszélén megcsúszott járműre utaló jel, Letarolt ajnövényzet, lelapított fű. Három alkalommal le is ereszkedett a lada terepjáróhoz erősített kötélen egy-egy vízmosásba, ahol a sűrű cserjés teljesen eltakarhatta a Land Cruiser roncsot. Semmi. Távcsővel ücsörgött az útszélén, hát ha valahol a mélyben fém vagy üveg csillan. Semmi. Tíz kimerítő nap után meggyőződött róla, hogy Slacknek mégsem volt igaza. Ha egy ekkora terepjáró megcsúszik és szakadékba zuhan, annak még 40 nap elteltével is van valami apró nyoma. Azt pedig ő észrevette volna. A Travnik környéki völgyekben azonban nincs autóroncs. A nyomra vezetőnek igen csábító összegű jutalmat ajánlott fel. A kitűzött jutalom híre elterjedt a menekültek között, és jelentkeztek is reménykedő emberek. De legfeljebb annyit tudtak mondani, hogy látták aznap a városban a kocsit. Úti célja ismeretlen, hogy melyik úton indult el, nem tudni. Két hét elteltével a nyomkereső szette a cókmókját és viteszbe tett át a székhelyét, ahol az újonnan érkezett brit katonai kontingens főhadi szállása is volt. A turista szállóra emlékeztető, a nagyrészt brit újságírók számára átalakított iskolában kapott szállást. A TV köznéven néven emlegetett utcában volt, közvetlenül a katonai tábor mellett, de olyan helyen, hogy akkor is biztonságban legyenek, ha elfajulnának a dolgok. A nyomkereső jól tudta, mit gondolnak a katonák az újságírókról, ezért hagyta a fenébe a szabadúszó mesét, és azon az alapon próbált bejutni a parancsnoki tisztséget betöltő ezredeshez, hogy korábban a különleges erőknél szolgált. Ez pedig nem volt mese. Kiderült, hogy az ezredesnek van egy testvére az ejtőernyösöknél. Megvolt tehát a közös háttér, a közös téma. Semmi probléma, tud-e valamiben segíteni? Igen, hallott az eltűnt amerikai fiúról. Szarügy! A járőrei figyeltek is folyamatosan, de semmi eredmény. Az ezredes figyelmese hallgatta a nyomkereső nagy összegű felajánlását a hadsereg jótékonysági alapja javára. Nyelbe ütöttek egy felderítő akciót, a nyomkeresőt egy pilóta elvitte a tüzérség egyik kis repülőgépén. Több mint egy órán át köröztek a hegyek, szakadékok fölött. Semmi nyom. Azt hiszem, abból kell kiindulnia, hogy idegenkezűség van a dologban, jegyezte meg vacsoránál az a Hedinek? Elképzelhető. Fura egy állatfajta. Aki nem muzulmán, azt egy pillanat alatt kinyírják, és azt is, aki muzulmán, de nem eléggé fundamentalista. Május 15? Akkor még csak két hete voltunk itt. Még csak ismerkedtünk a tereppel. De az esemény naplót megnéztem. A környékén nem történt incidens. Esetleg átnézhetné az LKMM jelentéseket. Elég haszna vehetetlenek, de van az irodámban egy halom. Ott kell lenni a május 15-ének is. Az európai közösség megfigyelő missziója a brüsszeli székhelyű Európai Unió próbálkozása volt, hogy olyasmibe üsse az orrát, amire az égvilágon semmi befolyása nem volt. Bosnia ENSZ hatáskörbe tartozott, amíg az USA végül meg nem unta, át nem vette és meg nem oldotta a problémát. De brüsszeli szerephez akart jutni, így aztán létrehoztak egy megfigyelő csapatot, az lkmm t Másnap a nyomkereső átnézte kupacban álló jelentéseiket. Az EU megfigyelőcsoportja jobbára a tagországok védelmi minisztériumaitól kikölcsönzött katonatisztekből állt, akiknek éppen nem volt jobb dolguk. Bosnia területén szétszórva tevékenykedtek, kaptak irodát, lakást, autót és illetményt. Helyzetjelentéseik időnként inkább társasági rovatra emlékeztettek. A nyomkereső a május 15-én és a rákövetkező három napon keltezett anyagokra összpontosított. Egy május 16-i bányalukai jelentés felkeltette a figyelmét. Bányalukában a Travintól északra, a Vlasic hegyláncon túl elterülő szerb városban Lasseb Jelregár Dán őrnagy volt az EU megfigyelő. Jelentése szerint előző este, azaz május 15-én a Bosna Hotel bárjában szemtanúja volt két álcaruhás szerb heves veszekedésének. Az egyik szemmel láthatóan nagyon haragudott a másikra, ordítva sértegette szerbül Többször is pofon vágta a fiatalabb férfit, de az nem ütött vissza, ami egyértelműen jelezte, hogy a másik a feljebb valója. Amikor a jelenet véget ért, az angolul folyékonyan beszélő őrnagy érdeklőni próbált a csaposnál, hátha az tört angolságával, magyarázatot tud adni a történtekre. A férfi azonban rá egyáltalán nem jellemző módon megrántotta a vállát, és udvariatlanul elsétált. Az álcerúhások másnapra eltűntek, az őrnagy soha többé nem látta őket. A nyomkereső, bár talán soha életében nem indult el ennyire halovány nyomon, most mégis felhívta a Bányalukai LKMM irodát. Ott is őrségváltás történt, egy görög vette fel a telefon. Igen, a Dána múlt héten hazautazott. A nyomkereső felhívta Londont, hogy érdeklődjenek utána a Dán Védelmi Minisztériumnál. Három óra múlva visszahívták. Szerencsére nem valami tucat név után kellett nyomozniuk, a jensze jóval több gondot okozott volna. Bjerregárd őrnagy éppen szabadságát töltötte, egy odenzei számot adtak meg neki. A nyomkereső aznap este el is érte telefonon, miután Bjerregárd hazatért családjával a tengerpartról. Az őrnagy készségesen elmondta, amit tudott. Tisztán emlékezett a május 15-i estére, annál is inkább, mivel nem igen tudott, mit kezdeni magával bánja a lukán. Magányos, dögunalmas kiküldetés volt. Mint minden este, aznap is fél nyolckor ment le a bárba, hogy vacsora előtt még megígyon egy sört. Úgy fél óra múlva belépett egy kis csapat ruhás szerb. Nem a valószínűnek, hogy a jugoszláv hadsereg katonái lettek volna, hiszen nem látott a vállapjukon fegyver nem jelet. Úgy tűnt, igen büszkék magukra, egymás után rendelték az italokat. Sligovicát ittak sörrel, ami halálos kombináció. Néhány kör után az őrnagy már éppen készült átvonulni az étterembe, az immár fűsiketítő ricsa elől, amikor újabb szerb lépett be. Úgy tűnt ő a parancsnokuk, mivel a társaság elcsendesedett. Szervül beszélt hozzájuk bizonyára parancsot adott, hogy menjenek vele. A katonák kíták sörüket, zsebre vágták cigarettájukat, öngyújtójukat, aztán egyikük fizetni akart. A parancsnok ekkor iszonyatosan bedühödött, üvöltözni kezdett a katonájával. A társai halálos csendben voltak, ahogy a többi vendég is és a Csapos is. A tiráda két pofon kíséretében folytatódott. Még mindig nem nyikant meg senki. Végül a parancsnok kiviharzott, a többiek pedig lógó orral meghunyászkodva követték. Egyikük sem próbálta meg kifizetni, amit ittak. A nagy próbált kiszedni valami magyarázatot a csaposból, akivel miután több hete látogatta a bárt, jó viszonyt alakított ki. A férfi halásápat arca láttán Bjelregárd először azt gondolta, dühíti az iménti jelenet, de inkább félelmet lehetett leolvasni róla. Amikor megkérdezte, mi volt ez az egész, a fickó vállat vont, Átsétált az elnéptelenedett bárpult másik végébe, és tüntetően másfelé nézett. Mással is ordítozott a parancsok. kérdezte a nyomkereső. Nem, csak azzal, aki fizetni akart, hangzott a válasz Dániából. És miért csak vele őrnagy? Ha jelentésében nem említi, mi lehetett az oka. Ja, nem írtam bele? Elnézést. Azt hiszem, az lehetett a baj, hogy száz dollárossal akart fizetni.